פרק ג. ויקום אל ישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ויבנו את שער הצאן. המה קדשוהו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קדשוהו, עד מגדל חננאל. ועל ידו בנו אנשי ירחו, ועל ידו בנה זכור בן אמרי. ואת שער הדגים בנו בני הסנאה, המה קרוהו. ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מרימות בן אוריה בן הקוץ. ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משי זבאל. ועל ידם החזיק צדוק בן בענה. ועל ידם החזיקו התקועים, ואדיריהם לא הביאו צווארם בעבודת אדוניהם. ואת שער הישנה החזיקו, יוידע בן פסח, ומשולם בן בסודיה. המה קירוהו, ויעמידו דלתותיו, ומלעוליו, ובריחיו. ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני, וידון המירונותי, אנשי גבעון והמצפה, לכיסא פחת עבר הנהר. על ידו החזיק, וזיאל בן חרעיה צורפים. ועל ידו החזיק חנניה בין הרככים, ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה. ועל ידם החזיק רפאיה בן חורו, שר חצי פלך ירושלים. ועל ידם החזיק ידיה בן חרומף ונגד ביתו, ועל ידו החזיק חתוש בן חשבניה. מידה שנית, החזיק מלכיה בן חרים, וחשוב בן פחת מואב.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 החזיק מלכיה בן ריחיו, שר פלך בית הכרם, הוא יבננו, ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. בעת שער העין, החזיק שלון בן כל חוזה, שר פלך המצפה, הוא יבננו, ויתללנו, ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו, ואת חומת בריכת השלח לגן המלך, ועד המעלות היורדות מעיר דוד. אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק, שר חצי פלך בית צורו, עד נגד קברי דוד, ועד הברכה העשויה, ועד בית הגיבורים. אחריו החזיקו הלוויים רחום בן בני. על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קהילה לפלקו. אחריו החזיקו אחיהם, בבי בן חנדד, שר חצי פלך קהילה. ויחזק על ידו עזר בן ישועה, שר המצפה, מידה שינית, מנגד עלות הנשק המקצוע. אחריו החראה החזיק ברוך בן זכאי, מידה שינית, מן המקצועה, עד פתח בית אלישיב, הכהן הגדול. אחריו החזיק מרימות בן אוריה בן הקוץ, מידה שינית, מפתח בית אלישיב ועד תכלית בית אלישיב. ואחריו החזיקו הכהנים, אנשי הכיכר. אחריו החזיק, בנימין וחשוב נגד ביתם. אחריו החזיק, עזריה ון מעשיה ון ענניה אצל ביתו. אחריו החזיק, בינוי בן חנדד מידה שינית, מבית עזריה עד המקצוע ועד הפינה. פלל בן עוזי מנגד המקצוע, והמגדל היוצא מבית המלך העליון, אשר לחצר המטרה, אחריו, פדיה בן פרעוש. והנתינים היו יושבים בעופל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא. אחריו החזיקו התקועים מידה שינית, מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העופל. מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים, איש לנגד ביתו. אחריו החזיק צדוק בן עימר נגד ביתו. ואחריו החזיק שמעיה בן שחניה, שומר שער המזרח. אחריו החזיק חנניה בן שלמיה, וחנון בן צלף השישי מידה שיני. אחריו החזיק משולם בן ברכיה נגד נשקתו. אחריו החזיק מלכיה בן הצורפי.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 ויאמר לפני אחיו, בחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים האמיללים עושים? היעזבו להם, היזבחו, היכלו ביום, היחיו את האבנים מערימות העפר, והן מסרופות, וטוביה העמוני אצלו. ויאמר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל, ופרץ חומת אבניהם. שמע אלוהינו, כי היינו בוזה, והשב חרפתם אל ראשם, ותניהם לביזה בארץ שביה, ואל תכס על עוונם, וחטאתם מלפניך אל תמחה, כי הכעיסו לנגד הבונים. ונבנה את החומה, ותקשר כל החומה עד חציה, ויהי לב לעם לעשות.